producción de maquinaria divertimento presentan divertimento para pequeños mons Que tal? A todas e todos, xoxe Benres, 16 de maio do ano 2014 E aquí comeza unha outra edición de divertimento para pequenos monstros. En Radio Feliz Pín de Ferrol e Radio Calimera de Compostela atra edición que non é ese non, pois a última de esta grella 2013-2014 e tamén a última dunha temporada que comezou aí aproximadamente pois 9 anos aquí en Radio Filipin. Un infinito Real Posibilidad Sube a la silla Y lanza Planeadora La pluma Ligera como el alma Sopla la suave Que pasará Pequeño Altamontes Removiendo Las letras Cayendo Del cielo Pega centellas Pon sal Sobre la pared Galileoscopio piramidal pies de membrana y unitas dando zancadas sombrero de mago acrobacias boca nada aliento la Cuerpo En el centro Energético Dile al centauro che no Que nunca pararás Abre la fuente A la vida Gran caracola Y el mar En la inmensidad Recuerda las notas De tu capacidad Saxofones Saliendo del fondo dell'oceano e nel vento energetico al compas la libertà pois así en exclusiva mundial eh, como soa o que xa o último traballo, o primeiro traballo discográfico editado, como discos, a non é unha maqueta de Rubén Artabe. Hola, Rubén, boas tardes, que tal? Hola, André. Boas. Bueno, pois pues aquí unha vez máis Rubén, neste caso pois pues, na, na última edición de de divertimento, como bueno, podía ser menos un programa plagado de contidos porque non queríamos que ficara nada fora do que tiñamos así xa previsto de de, de cuestións pendentes. Rubén, novo disco, xa novo disco, primeiro disco, xa non é unha maqueta, o que ouvimos é algo pois pues, eh, grabado en profesionalmente. Sí. Nos estudios estudio Sabrigueiro, en Abrigueiro, allí en Friol, en Lugo. Lugo. Donde en uh, gravaron outros grupos moitos de fado sí, viejo Caracol, por exemplo, que estiveron aquí a semana pasada en Divertimento, uh -huh. apresentando tamén o seu último disco. Cuántanos, como é o ese último disco, como se chama? Bueno, pois o disco se chama eh Can Cancións de Pan e eh, eh, bueno, xa ven hai algunhas cancións que xa veñen son un pouco antigas eh, e despois foi, eh, fun desenrolando aí un pouco durante todo este último ano A, o resto de cancións e eh, eh, traballando moito non na casa, facendo demos e despois, bueno, fun escollendo aos músicos que que quería que tocaran quería que houbera unha flauta unha flauta porque bueno, o título pan ¿no? que en mm. Deus grego pois era un pouco a flauta de pan pois eh, era o instrumento de, de pan un pouco. ¿no? entonces mm. quería que tiña que tiver presencia a flauta despois o acordeón para darlle o colorcillo así chileno e argentino así a algúnns dos temas que o ten, <coughs> o conseguiste e despois eh, fedellar un pouquiño con, con o tema de, de electrónica de loops, pequeños eh, loops así moi minimalistas de, de percusión tamén aínda que tamén ten percusión grabada por, por Chema, Chema Chema Couse Ajá. foi o percusionista e, e un pouquinho esa era a mezcla que quería facer con todos esos ingredientes e todo todo eh, arredor de da figura de pan no? uh -huh. que para min pan bueno, para min eh, pan era, era o deus dos bosques é uh -huh. eh, como un símbolo da, do poder e da fecundidade da naturaleza no? uh -huh. entón era un pouco que creo que todos levamos un pan dentro e temos que sacarálo no? todos podemos facer o que o que queiramos uh -huh. cancións de pan ou canciones de pan era <coughs> o disco de Rubén Artabe primeiro disco estamos escuetando con todos esos elementos que el di e con ese aporte personal das letras composicións túas, ¿non? Si, sí, si, sí, todo todo feito. todo teu. Uh -huh. De que falan estas cancións? Pois pues falan un pouco pois pues falan de moitas cosas falan de falan de, de... falan de ti, basicamente. Si, sí, de min do que de como vexo eu a a realidade. Mhm. Uh -huh. Eres un eh, cantautor O... Donde te encadramos Se si tivéramos que poñero teu novo disco Primeiro disco nas estanterías Sí, non sei, de... sí, cantautor, canción de autor sí. Vamos a facer un pouco Con... de política afición ¿no? Nas estanterías de un centro comercial Este de tal, por non dar nomes comerciais non O todos sabemos cual, de música non. Donde iría o disco de, de, de Rubén Artabe Canción de autor Eu penso Por dicir alguna etiqueta De pan Autor de pan. <risas> Canción de pan. Canción de pan. Vamos a crear aí unha Os unha nova etiqueta, eh, aviso aos navegantes e divulgadores das cousas musicais e comerciantes da mesma. Claro, o que pretendo con este disco, un pouco que me preguntabas de que falaba e tal, é un pouco a mensaxe que quero transmitir eh, que, que todos eh, creo que é importante que nos conectemos interiormente con ese poder que temos. Do que, do que está establecido do que nos impoñen de fora uh -huh. conectarnos con ese, con ese poder uh -huh. entón pan é un símbolo deso de un disco no que eh, Rubén Artabi aparece vestido ¿no? por outras instrumentacións que ele mesmo contou aquí, por ese achegamento á música popular de Latinoamérica de alguna maneira, ten algunha relación isto con alguna misa de tua alguna cosa íntima non podes <risas> Sí, ten que ver con co amor, claro, uh -huh. co amor. Eh, entón se reflexa en que a música chilena, sobre todo e tamén argentina que escoito moito. A tua compañeira é sí, chilena. Sí. É chilena, entón coneteiเme moito con, con esa música, é música que xa escoitaba fai tempo. Que é todo o un universo además fermosísimo. Sí. Que tamén na súa época os meus pais tamén a, as veces a miña nai incluso tocaba a veces uh -huh. cancións de Vitor Jara ou entón E actualmente se está facendo moi boa música ali Ajá Eu penso que incluso En creatividade ás veces nos dan mil, vo mil voltas Co que a se fai aquí Desde aquí desde galicia decimos que vivimos de espaldas Ao que acontece en Portugal mesmo non Que xa é todo un universo extraordinario non? Con todo ese mundo mm. da lusofonía non? E tamén vivimos de espaldas A todos os países hispanofalantes Valga o paradoso Si sí. sí, eh... <ríe> E aí tamén están todas esas, Esa en xenta de cultura popular da que moito veces pois non coñecemos non? e ficaron aí si sí, ver, de verdade que hai unha, unha gran cantidade de, de xoias vamos uh -huh. en... que te parece se ouvimos unha rafaguiña máis da música do tu traballo que, que podemos seleccionar así que se te cor agora pois podemos poñer xa que estamos a falar de o pois a canción que que leva o acordeón e que mm. e que parte un pouco da, da, da canción tradicional así chilena e tal e, e que é que por inzando Que corte? O, o corte 4 Pois imos escritar esta canción que a todo ferro lá e toda ferro lá seguramente que lle <coughs> soa porque, bueno, logo falaremos pero Roger estaba bastante curtido nos últimos meses de tocar en directo moitos varetos Eh, por eso falamos de disco vestido de Rubén Artabe y bueno, habitualmente nestes últimos meses Rubén Artabe nos deleitou tocando e cantando Nu en diversos eh, garitos de Ferrolterra. Así que vamos a escoitar esta canción que a todo mundo lle ten que soar. Este repetimos polinizando. Polinizando en versión xa disco. Polinizando, polinizando así vamos, íbamos, íbamos en el camino polinizando. Tela de miel, puntos de unión Polinizando todo con dulce amor Como la abeja organizada con su rol Trabajando todas juntitas bajo el sol Cuidando a la reina para la procreación Polinizando, polinizando, así vamos, y sí, vamos, y sí, vamos en el camino polinizando, de la de miel, punto de unión, polinizando a todo con dulce amor. Como la luna, como el pájaro, donando fuerza, abrazándonos, como la risa, como el resplandor. Que se se la unida aquí bajo el sol Como la abeja Que aunque vuela, vuela y vuela Se va a donde ir Y no se pierde Aunque llueva, llueva y truene En este país Círculo sagrado, danza del vivir Bolinizando Polinizando, así vamos y vamos y vamos en el camino Polinizando, tela de miel, puntos de unión Polinizando todo con dulce amor Pois pues aquí teñamos esta extraordinaria peza Polinizándosa, pois, pues, en versión disco Novo disco de, de Rubén Artabe Rubén, que tal? Como estás? Ben? bien bien, bien. bien. Ora, bueno, nos comentabas aí Coa co participación creativa de, de moitos músicos ¿no? De moitas músicas Eh... Perdón, André, pois... Pues, eh estaba sí, despistado. Normal. No, eso que coa participación creativa de moitos e moitas Sí, sí, quería porque quería mencionar, quería falar dos músicos que que, que gravaron comigo, Yippee Pop, David Bowie, e aí Brian Eno. Tamén, tamén, tamén. Por suposto, eh, Vitor Jara re resultou Vitor... tamén <risas> para asistir á sesión de grabación. Sí. Bueno, agora sen serio. Si, sí, ¿no? había moitos fantasmas de moita de moita xente sí por aí. é verdade, por aí pululando sempre o espíritu fantástico de xente como Vitor Jara. Bueno, sí, pois pues os, os que gravaron comigo, bueno, foron eh, Masa, todos os todos o coñecedes, Alejandro Masa Freta, Abaixo. Mm. E despois na flauta e no piano e tamén grabou unha, unha canción a sí. voz Soralla Sorayala García. despois estivo Andrea Gómez que interpretou co acordeón uh -huh. e despois na percusión chema Chema Coce É uh -huh. bueno tamén falar do, tamén falar do traballo todo o traballo que leva facendo Juanpa, Juanpa Meneiros Pameneiros. Uh -huh. Eco tema de, de portada, tema máis de diseño audiovisual e tal do, do meu proxecto, que uh -huh. a verdade é que moi ben, moi ben. porque aí po pois, o disco físicamente se poderá comprar non Un CD. Claro, Cosa estamos facendo as copias para xa a partir de xuño pois todos os concertos eh, se verdad, poderá mercar no, no concerto A verdade é no. que unha peza desde aquí en divertimento pues, recomendamos porque se van a acabar prontas copias non son moitas e un disco que quedou como vedes, pues, unha auténtica maravilla do que se ven facendo aquí a nosa terra que non é pouco en diferentes estilos, como ben viste durante estes nove anos nos que se emitiu aquí divertimento para pequenos mostros no formato que estuisteis A escoitar durante todo este tempo Pois pasaron por aquí moitos músicos Moitos solistas, moitos grupos De diversos estilos E a verdad que Rubén Artabe nos sorprendeu Xa desde o principio o tivemos aquí varias veces E por fin Ose eh, Cadrando susto Pois con este final de, de divertimento pois pues nos ven eh prácticamente físicamente non o ten aquí, pero xa está todo findado e hai que comprar ese disco. Ese un disco pois pues, que hai que hai que compralo, es que é obrigado. porque ademais vai ser pois pues, nada, un detallito, no, de ter na casa bonito, cancios como vedes, redondas sí, e ¿eh? hai que agradecer que que esta xente pues, ande tocando por aí polo, polos locais, eh, alegrándonos un pouco a vida, amenizándonos pues, as nosas eh, saídas nocturnas, noctámbulas, pois pues, eh, comprándolle eso que les fan ao final, ese, que además é moi custoso, non, Rubén? Fase, sí, a, a verdade é que si sí. é eh, Moi, moi custoso, é moita enerxía humana, moito traballo, como calquer tra, outro taba, traballo. Sí. E, eh, bueno, económico tamén, claro que si sí, moita inversión económica uh -huh. que hai que recuperar e que hai que, que hai que vivir. A, a parte de dos concertos eh, que de Rubén Artabe, por aquí pola nosa comarca e por outras partes de, de Galiza, do noso país, do Estado español, incluso e do mundo, e, quen sabe, igual en Chile aparece por ali un garito... Eh? Rubén Artabe Donde se va a poder conseguir ese disco Contactos para poder conseguir o disco Facebook, correo electrónico bueno, O disco xa está xa está publicado no, Na plataforma de Bancamp uh -huh. Se pode escoitar ali eh, Tambén se pode descargar eh, Pagando 7 euros Dinos o sitio Bancamp Bancamp.com buscando, eh, buscando Rubén Artabe sí. O, o Bancamp.com eh, barra Rubén Artabe ¿no? Canciones de PAM Aí sí. uh -huh. se pode descargar o disco Previo pago de 7 euritos sí. Creo que vamos eh, Suficientemente Susto, non? Un, pre pre un precio e susto Eu ¿no? penso que sí uh -huh. Bueno, Tese, aí sí. a tua guitarra Sí No podías ir menos a... Mientras nos aquí facemos un pouco de tempo Rubén vai ir a buscar a guitarra Porque hoxe temos un Ahí programa vamos plagado de contidos. O ser o último programa, verdade de que esto vai ser unha especie de maratón. Despois de Rubén Artabe por aquí estarán Aila e o Falso Baiano que pois pues, nos falarán do que tocarán no Ateneo Frolán maña sábado, dentro das Ornadas das letras galegas. Aila e mais o falso baiano tamén o coñerceré porque un dúo peculiar de música brasileira que dan tocando por aí polas prazas e van ser casi case que unha referencia a partires de xa No estudio tamén estarán a partir das 7 menos cuarto integrantes das hortas urbanas de Caranza que teñen pues, un pequeno problema coas institucións Que raro, non? Bueno, pues, nas institucións de Forrol tamén hai xente moi problemática, como vexabedes e si eles estarán aquí os das hortas que se adican única e exclusivamente a cultivar terra e que anda por aí media perdida Ya sacan proveito e nos contarán Que o que está a acontecer neste peculiar Concello de Ferrol coas institucións, varias e variopintas E incluso, atención, asociacións de veciños Como a de Calanza, o calça e o colmo Do surrealismo Cara 7 da tarde estará por aquí Miguel Castro apresentando Crónicas Republicanas Radioteatro Que tamén terá a súa presentación o bindeiro Mércores 21 de maio eh, Creo que a partir das oito da tarde No Ateneo Ferrolán Esa para findar temos unha pequena sesión de música con alguén que tiñamos comprometido dende de a tempo, pois pues, o noso amigo coordinator, agora realcumado, Lajoeiro, eh, DJ José Luis Díaz, que está por aquí facendo en homenaxe ás letras galegas unha sesión chamada Alen do Folke. Será a partir das 8 menos cuarto aproximadamente. Esa temos aí coa guitarra Rubén Artabe, Rubén, que tal? Muy bien, Muy preparado, bien ya. preparado y vamos a darle paso en directo, exclusiva mundial, como a Rubén, en Divertimento para pequeños Monstruos, OSE, 16 de mayo, do ano 2014. Adiante Rubén. Bueno, pues este se llama El Mundo Cae, que es una canción que está de bonus track en el disco. Y dice así la canción... gais o cielo cae no sei credo si tus tres tal Sol crujir Atrapar Con sus rayos Quiero hacer De tu sangre Agua y barro Moldear Nuevos mundos Con mis manos Desconectarme De ese miedo tan feroz Y mostrarte Los colmillos de león Oh, oh, oh secretos y tus tretas. Izquierda cae Derecha cae en la sopa vieja Tus billetes caen La sombra cae Tu grotesca e indiferencial Y el mundo cae Las porras caen Se derriten en tus venas Quiero llenar Todo el cielo de alaridos Atrapar al ladrón en el vacío Desaprender lo que hemos aprendido Ensanchar tu límite y el mío Desconectarme de ese miedo tan feroz Mostrarte mm -hmm. Los colmillos de león Vida Vida Vida Vida Tus billetes caen La sombra cae Burotesca e indiferencial y el mundo cae las forras caen Se derrican en tu esperma Arrimados al abismo De lo nuevo Nos tiramos Al vacío La frescura Vida de la bruma nos salienta con su menta arrimados al abismo nos tiramos al vacío la frescura de la bruma nos salienta con su menta muy ben Rubén, pois moitas gracias por estar aquí A verdade é que sempre é un placer terte aquí, estupendísimo E seguramente que Lo estarás es mí, no, no segundo invento No terceiro, cuarto quinto invento de historia de divertimento para pequenos monstruos Que vea aí a vostedes saber en que se reconvertirá Esa crisálida, que, ahí, ahí. como será eh? Transformación Esa transformación Pois pues seguramente que estarás por aquí de unha outra maneira, claro que si sí. Hola Ana Lucecu, que tal? Hola, moi boas, chego tarde Pero chegas, que importante sí. Bueno, e vamos a lembrar Rubén rápidamente Pois pues eso, eh, como porque estivestes aquí Apresentando o teu primeiro disco, estupendo pro Primeiro CD, eh, Canciones de Pan E eh, te desesamos moitos éxitos, Rubén Algún concerto así a, de inmediato que teñas? Sí, o Benres que Ben, o 23, no manchita cosa 23 Uy. de, de Maio, no manchita cosa Podedes mm. ver a Rubén Artaves a comprar o, o disco Ainda non Ainda non estará sí, eh? ben, Se fai esperar, iso bon <risa> Bueno Rubén, pois pues unha aperta, saúde Veña saúde a Ata, a -ata sempre Chao Reivindico mi canción Por ser el brillo de lo que soy Canto en alto con mi voz Que es la voz de todos Y por más que quieras ver Algo que no soy Seguiré mil senderos Hasta sacar esta emoción Ana Luzo Q, que tal? Chegaches por fin Sí, aquí estou En divertimento No último Divertimento Divertimento Monsters Monsters E coa música de Rubén Artávez do seu primeiro estupendísimo disco a verdade, super recomendado, Canciones de Pan aquí temos xa sentados aos seguintes convidados eso vai ser un programa trepidante só o decíamos antes e mira ti, temos a Ayla E vamos a decir, hola, que tal? Hola, Aila, que tal? Hola, boas tardes Boas tardes, hola. Aila Hai moito tempo xa que non te sentabas nun micrófone de Radio Felispín <ríe> Sí Eu creo que en algún estivera está un divertimento ti, verdad? Si, sí, si sí, sí, Claro, sí. en os que estamos aquí en divertimento sempre tenemos os mellores e os mellores eh? Temos unha selección extraordinaria The best The best Eu <ríe> xa vais ser un programa best, final, de best E ven acompañada E ven acompañada, pois, pues, por unha persona que eu penso que en algún especial de, de Radio Felispín estivera Eh, bueno, se fai chamar o falso baiano. Hola falso baiano, que tal? Hola, boas tardes, moi pues, ben Bueno, pero ti realmente respondes a un nome humano, non? Si, sí, son ferpatiño Ferpatiño, pues mira, ferpatiño reconvertido nun alter ego chamado falso baiano. Por que falso baiano? Bueno, bon, en, en Baía o 95% da poboación é eh, negra Non, eu son moi branquiño Non sí. iso unha E eh, logo a segunda é por unha Por unha canción que se titula Falsa Baiana Que para desvelar o misterio A ver a que escoita la... Nas vosas casas non? Mm -hmm. uh -huh. Bueno, e este novo dúo que, que surde no mundo mundial forrotarráquio Chamado Aila e o Falsa Baiano eh, Tan novo ou non tanto? Bom, pois A verdade é que fallo un ano Que nos, nos xuntou o destiño uh -huh. A Santa Madre Iglesia Sí, sí, no, no, sí Amén, amén. amén. Ferpatinho ferpa santifica esta unión No, nos xuntamos porque nos avisaron porque sí. Lucía e Mais Raza Que son Profesores de capoeira ah. De que había un encontro internacional de capoeira Que se ia en Ferrol E que tiñan Bueno, oco, non, estaban sí. músicos Estaba a uh -huh. fer patiño por un lado e por outro Libres, bueno, uh -huh. nos xuntamos, facemos isto pois. Porque ambos os dos facíades cousas similares No vossos planetas particulares uh -huh. Eu levo xa, pois, 15 anos facendo sí, sí, sí, música brasileira sí. e tiven diferentes formacións mm -hmm. eh, pero sí, raza escribiunos aí un mail, escribimo a min concretamente se podíamos tocar na celebración anual da escola Luanda creo que se chama de capoeira daqui de Ferrol mm -hmm. no? Ajá, Eu lle dixen, vale, eu toco pero eu non canto mm -hmm. entón me dixo, dame un tempo e busco tal e pusiome en contacto con mm -hmm. O xa sea, que non vos coñecía desde antes Eu de vela xa sí, cun grupo con da Buten de verlle un un par de concertos sí, e pero tal. non tiñan de relación artística teagora non o sea que esa unión foi un pouco bendita por esa asociación de capoeira no totalmente como se chama asociación repite Luanda Luanda mírate que se nos pasó Luanda eh? a mí non a ti non a ti non eu vos controlo claro, pero que dices que non estivero no programa <risa> ah bueno, pois <pues> xa sabes <risa> algún día que pase un tráquipo Radio Filipe que pues, no programa ti moita tipo de drogas sustancias e personas recreativas sí <risa> bueno, pues aí temos a, a o sorriso de ferpatiño Reconvertido Porque bueno, a mí Pois pues, ten moitas facetas ¿no? pues, sí. Entre outras Equilibrista Malabarista Equilibrista sobre todo eh, Para pagar o alquiler mensualmente Super equilibrista E osa temos na súa faceta Unha das facetas importantes De ferpatiño A de canción Digamos A de músico Donde, donde, donde se encontra isto? Nalgún en altura especial ou é todo un compendio? A ver, eu con sete anos eh, Fixen preparatorio para piano E eh, con oito solfeo e piano E eh, cheguei uh -huh. hasta terceiro, creo uh -huh. E eh, deixei no pola guitarra Porque encantou tanto uh -huh. o meu instrumento Había unha guitarra pola miña casa Era da sí. miña irmán uh -huh. eh, Puxem a rascar eh, E quedei me aí, aí enganchado ahí, a guitarra Deixei o piano totalmente Dixen isto é moito máis fácil de transportar Ajá, también son cordas, o Opiano, también hay cordas. Es verdad, mm. corda ah, percutida. Corda ¿no? percutida, exactamente. Mm. Bueno, y, y la ¿tú afición por la música? ¿Dónde canto? Porque ti siempre cantaches por ahí, andas por ahí cantando, ¿no? Sí. Bueno, yo a Fer Patiño también lo tengo visto por ahí cantando, ¿eh? en la rueda, a su bola <risa> Sí, <risa> es verdad. <risa> Pero en ocasiones especiales, festas y claro, tal, claro. tal, con un par de... O de Aila, a enfermidade musical de Aila donde... Uf, O bicho picou tamén Dende, dende que éramos moi pequeniñas Tanto miña irmá como eu Porque ah. temos anos a tía que profesora de piano Entón ah. sempre tivemos piano na casa Sempre escoitamos música uh -huh. Logo un colexo de monjas Un coro, bueno, eso é mellor Non falamos ver, de eso <risa> Non ahondar aí pero... O mellor foi o mellor seguro do colexo de monjas sí. no? Ese contacto con, con os coros sí. E sempre cantei en Compostela tamén na, na rúa moitas veces e Cantei uh -huh. fixen un, pequeno, un pequeno así con escaqueo sí. E logo da Buten Unha uh -huh. formación de, de rigui non? O... Si, sí, de mistura, reggae, funky, folk, fusión. Llegas a todo. fusión Encantame toda a música Bueno, pues presentádanos un pouco o proxeto este de Aila e o Faso Baiano De que vai? Pois é música brasileira un pouco eh, rebuscada, non? Músicas escondidas que non coñece todo o público, non son as míticas populares Da Garota de Ipanema, de Asda Fusa que coñece toda a xente Que facían Vinicius de Moraes e, e Toquiño, non? Sinón temas que cremos que teñen beleza extraordinaria e que hai que compartir Eu sempre, dende que fago música brasileira é por iso, porque creo que que es una pasada y que a lo mejor alguien le contase el microbio de samba que le llaman ellos también ¿no? uh -huh pois pues buscando unhas músicas así con ritmos máis máis concretos, máis orixinais, uh -huh. invitar a xenta que se interese por ese tipo de música. Porque é certo, no, que dentro desse universo hai os clásicos aquí no uh -huh. estado español os de sempre, no, sí. pero que sí, se efectivamente, de feito hai programas especializados de, de ese tipo de música, no, como cuando los elefantes soñan con la música, no, de Carlos Sardileia sí. que leva uh -huh. moitísimos anos en Radio 3 e artistas como por exemplo Alberto Gismonti, no, que fan un rollo máis eh, experimental no más y sí, es contemporáneo sí. y que ven también tiene esa raíz gume eh, brasileira no toniño horta que lo que fai a cabeceira de cuando se elefantes sueñan con la música no en ese toniño horta es boísimo por mm. ejemplo misturo jazz y que difícil de un dato por ejemplo de samba hay 700 ritmos so de samba mm -hmm. samba que samba xoros va mmm, infinito, e eh, eh, todos son pequenas construccións musicais que varían depende do tempo do ritmo, do compás eh, en fin, é moi rica a cultura brasileira eh, musicalmente falando e unha cultura que imos aquí descubrir en parte en unha parte pequenísima, minúscula ínfima, e que como antes comentábamos con Rubén Artabe, ese tipo de ritmos dos que nos vivimos a, de espaldas, onde ¿no? estamos damos a espaldas e os llevamos aquí a abrir as portas a todo o universo estupendísimo con que nos ide sorprender así para a empezar Mulato Calado sí. ¿no? de Pauliño da Viola Pauliño é un, un pouco clásico pero desconhecido tamén, un autor bastante descoñecido uh -huh. que paga a pena escoitar pues En directo repetimos Aila é máis eh, Falso Baiano, Fer Patiño aquí en Divertimento para Pequenos monstruos en Radio Feliz Pim Vosés es está vendo aquele mulato calado e o falso baiano Fer Patiño en exclusiva mundial en divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin estupendo non Ana Lucecún Sí que bonito é que ben senta que bonita ademais eh, fíjese de ti que eles van interpretar cousas como estas mañá eh, maña, maña, maña ser, sábado sábado 17 de maio pola tarde, creo que cara as... Asdez da, as da noite, no Ateneo, Ferrolán. No ateneo. A ver, como vai ser eso do Ateneo? Comentádenos. Fer aila. Pois, asdez da noite, entrada de balde, no Ateneo, Ferrolán. Eh, esperamos que veña... Dios. como consecuencia das letras galegas ou cadrou así como i... non cadra, no. ca, cadra, así. cadra Temo, así temos que estrenar temos que estrenar porque levamos traballando un tempo un sin, en, sin embargo imos facer unha parte do repertorio como 45 mm. minutos aproximadamente mm. 12 cancións ou así. Para ver o repertorio enteiro Haberá que ir aos seguintes concertos mm. É unha estrela mundial, entón En directo do, do vosso repertorio sí, Oficial, sí Oficial, porque se houve alguna cousa así hubo... En plan sí. escapada... No ano pasado, o na... Encontro Internacional de Capoeira, que estivemos aí en, sí. ah, en Canido en Canido Na Rúa, super gusto mm. Foi unha cousa tamén así, bueno, organizada antes, previamente, sí. ou medio improvisada Foi onde nos xuntou raza, sí. eh, foi o que preparamos para tocar aí, sí, eh, sí, sí, Bon sí. Feeling e tal, e aí seguimos mm. trabalhando claro. eh, Tivestes moita dificultade en casar as cousas, as músicas, ou máis ou menos fostes cadrando así en gostos? fomos rebuscando, rebuscando. Eh, normalmente era fer que me espoñía os seus temas, mira, este que guai e tal, e algún dicía eu, va, este non me mola tanto, pero tíllalle unha oportunidade, e a escoltar e dicía, claro. joe, pois si sí que sona mm. ben, agora me, me vai cadrando. E outros tamén que lle aportaba eu mm. de, de bueno, coñecemento previo mínimo porque eu o samba e bossa coñecía moi pouco, pero algún mm. Algún que me, que me molaba, si, sí, e... Danza da Solidão sí. de Paulinho da Viola, ¿no? Sí, algún Ajá. tema. Yeah. bonito tamén que, mm -hmm. que Non é para o de negociando. capoeira, fixemos bastantes que escolleras sí. ti, tamén que un que non coñecía, estaba moi mm -hmm. ben. Clara mm -hmm. Nunes. Clara que é unha deusa brasileira dos 70 y, e tiña cancións moi con letras con moitísimo Moito mensaxe e tal E uh -huh. esas... Bueno, hai que bonitas. contar a lenda tamén desa muller Que que si, sí, vale, moi ben todo e tal E facía, penso que era aficionado Candomblé sí. ou a Boudou ou algo así mm. sí. E foi operar de varices Ajá. E a, ali quedou unha operación sí. Por, unhas Por unhas varices Super xoven morreu, pero cantaba Era unha deusa, se adoraban no Brasile sí. Como se chamaba? Clara, Clara, Clara Nunes Clara sí. Nunes Ajá. Bueno, eh, atacamos con otra peciña Así sí. para rematar Y luego sea, comentamos eso, las últimas cosillas Antes de seguir, porque Ana Luz Cosa Hacemos un programa realmente trepidante Sí, íbamos a, a contrarreloj ¿no? ¿no? Empeza claro. a llegar silencio Nos va a dar tiempo a todo ahí. Y bueno, pues, a que están aquí, con las guitarras A sus sí, voces, sí. ¿qué nos vais a desinterpretar agora en directo? Danza de da Solidao De Paulinho da Viola ¿Qué? Pauliño da Viola os, eh, oh. aquí, vamos, convidado especial en Radio Filisby. Xunto con Ayla e eh, o Falso Baiano, aí están en directo en divertimento. Solidão no lobo que corre tudo a marcar a miña boca. Sorríse os dentes de chumbo. Solidão, palavra, capada no coração Resige nada é tudo. No compasso da desilusão Viva, desilusão Desilusão, danço eu Dança você, na dança da solidão. dança da solenção Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu Na dança da solitão Vi desilusão Desilusão tanto eu dançar você Na dança da solitão Quando vejo a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe uma fonte de água pura Que em viver da sua água não terá mais amargura Desilusão, desilusão Danço eu, dança a você na dança da solitude dellos canto eu dançavo na danza da sul bendísimo, a verdade é que pues, promete ese concerto do sábado aí no Teo. Maña sábado 17. As 10. As 10 da noite. Da da noite promete, pois pues, que isto é unha cosa exquisita, vamos. Aí vai a ver máis que música. Oh, bueno, bueno, moitas caldas. É demasiado, é demasiado. No creo que sí que unha combinación aí estupendísima. Aíra que además aí vi un momento aí que case lle saía pues tamén o rollo galego, non? Un... Hai esa mistura que ao final ten que sair, ¿no? de, de todo, non? De todo, de todo o sea, universo lusófono mundial. Somos ferrolanos, manera? que iso é un dato. Sí, sí, é un dato importante. Sambando, é, é, un é un importante, ferrolanos sambando. É interesante. É un perigo hai que, o teño que traballar máis, pero bueno. Está moi ben así, máis. Estamos aí. Esa fusión. Bueno, vamos a despediros e si queres dicir unha cousa máis. Recordar mañá ás 10, da noite no Ateneo Ferrolán, agradecemos dende aquí tamén ao Ateneo. Totalmente polo apo Apoyamos espazo, ao polo Ateneo Con todas as facilidades que, que, as, da, as que están pasando claro, E poder mostrar así o noso traballo nun espazo que nos agrada moito mm -hmm, Como sí. sempre foi ademais e esperemos que así siga sendo, non? Oxalá que si sí. Bueno, pois se queredes vos convidamos a seguir aquí Xa que vamos a tratar agora un tema tamén moi interesante Como é o tema das hortas urbanas Con André, que é un dos que están a traballar as terras aquí en Caranza. E nos vemos ao concerto. Moi ben, moitas grazas aos dous. Un divertimento, un divertimento, un mostro, un mostro na un un radio. Unha radio, un, un. un shock, unha un a 8 de 6 a oito mostro. en Radio Philipsen, Radio Philipsen, a radio a dos monstruos, arrastros, arrastros monstruos, dos monstros dos mostros, Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin e xa temos aquí sentado, ademais de que continúan, continúan, fésate tiana sí, todos. Si toda os, a xente que vai vindo eh, vai quedando. Iles, eh, vai ficando aquí Rubén falando agora con Aila, aí está tamén o Un programa moi especial, eh. eh oh, a súa guitarra e xa temos sentado fronte a nos a Andre. Ola boa tarde. Ola, boa tarde. Hola. Boa tarde, Andre. Pois pues, é unha voz coñecida aquí da Radio Filispin, pois pues, participa como colaborador en moitos programas da radio e bueno, pois pues, temos aquí de novo tamén en Divertimento, esa Falándonos dunha outra cuestión Que nunca nos comentou aquí Creo que non, nunca falamos disto No, a verdad que non, sempre era Últimamente co tema das marchas da das dignidades que, que ten bueno, moito pois, que ver con todo isto Non sei se si decir de que Tristemente ven a falar distos aquí, André Porque, eh, como estábamos antes a comentar Iniciativas hai moitas Xente con gañas e facer moitas eh, Xente ademais, pois Boas xente, xente estupenda Daquí de Ferrol, do barrio de Caranza e, pois, de repente surdo un problema donde non tiña cabelo nas hortas urbanas de Caranza que ti agora nos explicarás antes de ir ao problema, vamos explicar que son as hortas urbanas de Caranza Pois eh, máis que nada é unha, é unha reivindicación non? neste caso non é unha horta urbana que nazca por iniciativa eh, dunha administración ou dunha asociación veciñal ou ou unha asociación de calquer tipo, non é unha é unha reivindicación que nace eh pois de seis maneiras, de seis enraizamentos Non sei se eh, rapidamente te explico, sí, sí, sí, un é sí. que hai miles de persoas facendo o mesmo en todo o mundo, o sea que non é ningunha novedad. Uh -huh. outro é que xa era unha reivindicación que había na asamblea de barrio veciñal. Esa asamblea que paralizou o PP en colaboración coa asociación de veciños. Xa está recollido por escrito como unha demanda veciñal que gustaríalle xa xente eh, que houvera hortas en Caranza onde se puidera participar. Outra raíz, e xa remato, é a, unha idea que se levou eh, dentro do Encontro Social de Ferrolterra e tamén esa idea se levou na Asamblea de Desempregados e Desempregadas da CIGA. entonces son cinco cinco camiños que se xuntaron, pero eu penso que o máis importante é que a nivel mundial hai miles de persoas facendo o mesmo, que non claro. hai ningunha novedad. <coughs> Ti decías que unha iniciativa que vos pues, esteis en, en marcha, que se expuso en diversos foros, entre deles pois pues, o, o formal, por así dicirlo como é o da Asociación de Veciños, no de veciñeza aquí de Canaza, hai moito tempo xa diso. Si, sí, pois pues xa fai, penso que vai facer 4 anos. Uh -huh. Que, bom, como vos sabedes anterior corporación municipal eh, eh iniciou un proceso de participación ciudadana, estamos falando no, do mandato do mi sí, no, sí, partido, no Partido Izari, do Partido Esquerda Unida, sí, sí. se iniciou un proceso de participación ciudadana onde houve unhas asambleas nos barrios para decidir uns presupostos, mm, Porque existiu eso, no ese período existiu, existiu pero... non? non é unha Dos... pouca voluntad houve por parte de dos diferentes gobernos de levar adiante nalgúns casos si sí, nalgúns orzamentos sí que se pero iban con moito atraso entonces sí. nesta Asamblea de Barrio de Caranza se presentaron as iniciativas os veciños e veciñas tiñen a oportunidade de presentar por escrito antes de que fora a Asamblea iniciativas en unha desas iniciativas iba o das hortas urbanas igual que o desoterramento da liña de alta tensión que pasa por mismo pola horta uh -huh. que xa. pero O pp en neste caso da casualidade que Manuel ou sea, vilariño que é o actual presidente da autoridade portuaria como máis adiante sabdes o que pasa estaba de concelleiro de participación cidaddá sabe que, que de esa reclamación que casualidade, casualidade? sabe desa de reclamación e paralizaron as, as asambleas de barrio poxe uh -huh. en día non existe participación cidaddá no concello de Ferrol. canto tempo le van funcionando As hortas urbanas de Caranza Van facer dous anos ahora este verán E resulta que agora hai unha semana aproximadamente Se vos apresenta unha serie de novas Non sei se o tedes noticia através dos máis media Ou como é Da asociación de veciños Que di que vai denunciar iso Ao propietario deses terreos Que a Autoridade Portuaria de Ferrol Para que vos eh, paren non? Na vosa actividade De... Sí, sí, estábamos o sea, seguimos levamos casi dous anos traballando e, e a verdad claro, non sabíamos o que nos expuñemos, porque estábamos ocupando un terreno público pero forma parte desa reivindicación non porque a maioría somos desempregados desempregadas, mm. e desempregadas entonces queríamos chamar atención que nos vieran traballar para que as administracións crearan emprego entonces que pasa? Nos, como pasou tanto tempo xa desde que iniciamos non esperábamos como xa non fixeron nada, non esperábamos que... Se non bueno. seguíamos traballando, non pensábamos en que se iba a denunciar o tema e menos por parte da asociación de veciños non? Eh, Entonces vemos que nos medios de comunicación sale que nos denuncian diante da autoridade portuaria e ao día seguinte aparece a policía portuaria con dous técnicos cunha cámara de vídeo a, a enfocar todo, eh, nos toman, me toman os datos a min, si sí autoridade portuária como representante nesse momento Do que estaba ali Da, sí. da horta comunitaria dali E nos dicen que van presentar un informe uh -huh. Pero que eles están vendo ali Que o informe vai ser positivo Porque dicen, no, non hai suciedad Non cortades ningún paso mais, hai... ben todo, mais ben todo o contrário no? Porque aquelo era unha silveira E claro. vos mesmos ordenastes aquelo can, Canta cantidad de terreo Estamos a falar Estamos falando de 5.000 metros cuadrados O que hai nesa esplanada E pode dar pa moito eh? Pero o que está descultivando agora mesmo? En, en, sí. en espazo A mellor non chega a Dos cinco metros cuadrados Pois a mellor estaremos cultivando mil, mil do, mm. Dos mil metros cuadrados E saben o que facer o ridículo A asociación de veciños? <risa> Pois... Porque vamos a ver, que isto eh, non se entende moi ben O sea, unha asociación de veciños Que en principio está pues, para fomentar a, a actividade no, no barrio Pois pues, a demandar as, as institucións O que faga falla para que o barrio prospere E resulta que os veciños de Calanza Se poñen que están máis no paro Que son boas persoas coñecidas, Se poñen con ningún tipo de ánimo de lucro E sen ningún tipo de, de intención de apropiarse das terras A cultivar algo, como ti dís, con un doble sentido Por unha banda, pois pues, para sacar algo da terra Eh, porque estádes no paro e por outra banda tamén en plan reivindicativo. Eh, aquí estamos estamos dispostos a traballar a Terra incluso eh, ordenade isto, isto está pasando en outros puntos do país, de España, do estado español, do mundo mundial, de outros planetas eh, videde ide a Google mirade, existen as soltas urbanas e institucións que están a apoyando iso. Eh, que tipo de, de esperpento político asociativo estamos sufriendo en Ferrol Pois, é que eso, moita xente, esa mesma pregunta xa fai moitísima xente A xente intenta buscar algo racional, non? Pois é, como unha asociación de veciños Habendo os problemas que hai no barrio Se paran neso, cando tiñan que axudar e, e reclamar o concello Pois... É un tema político totalmente Estamos falando e retomando xa que contabas algo Hai unha teima especial contra algunhas persoas do barrio Que mesmo ti antes contaxes esa, esa feira, esa película Esa outra película de cando se intentou por parte do Partido Popular Retomar o tema da, da participación ciudadán Que herdaron do bipartito PSOE e Izquierda Unida Que parece que si sí que tiñan unha certa intención non Mais ou menos honesta de levar a cabo eso adiante Eh, herdaron iso, como unha cousa aí que lles pesaba moito e ti contaches algo antes a ante esa situación, eh, mesmo vos eh, desaste sen evidencia certas cousas e f un pouco marcadas esas persoas. Pois non creo que seña un, eh, un tema personal non? que si que coñecen a, a xente que máis se move no barrio, porque é evidente, que quen un pouco a cara e tal pero non creo que, que seña un tema eh, eh, personal, é un tema político porque por desgracia é así e triste a esta xunta directiva da asociación de veciños que hai pois, eh, ligou o seu camiño ao do Partido Popular O sea, a asociación de veciños de Caranza e como un apéndice do PP en Non a asociación, non me atrevería a decir asociación Senón a xunta directiva A xunta directiva A xunta directiva, uh -huh. a xunta directiva as personas pois, eh, Están uña de carne co PP entonces Intentan xustificar as políticas Que está facendo o PP Intentan facerlas, tragárselas ao barrio uh -huh. entonces o que fai detonar isto A parte do de a paralización da asamblea de barrio É a loita pola rehabilitación do mercado uh -huh. Ora mesmo É unha parte da, do barrio eh, varias asociacións están loitando por que o mercado de caranza se rehabilite e que está caendo a cachos e mesmo a asociación de vendedores do mercado que, que está levando esa loita se reuniu mil veces con o actual alcalde do PP e non foi recibido e cando foi recibido, largas, largas e largas entón se descubriu que hai unhas partidas da xunta económicas pa rehabilitar mercados, e este goberno actual non pediu nada de caranza ningún tipo de partida económica para rehabilitar. Ese sospeita que se lle quere reservar ese espacio público a unha área comercial, a un grande cadena de alimentación pode ser x. To sí, sí, efecto aquí nos, como é público notorio, tamén o coñece o alcalde de Ferrol, concello de Cultura, conseguir varios de Ferrol porque así lle foi comunicado por este colectivo vía carta, ainda que non tivemos a resposta, ningún tipo de resposta ao respeito de que Radio Filipin está aquí ocupando un local, dando vida a un dos locais deste desta traseira do mercado de Caranza, e somos testemunhas de que efectivamente hai movementos estranhos, de feito aquí entraron a medir no estudio de Radio Filipin, de repente eh hai unha fixeron unha aplanaron todo o que a esta parte traseira que ao final ficou unha carallada porque ni siquiera un desastre, un desastre mm. en, sin, no, sin cartel de obra no, indicando a licencia se, o, como nada. se chama obra o resultado foi pésimo porque sí. ni siquiera agora en principio sería para mellorar e agora o, ninguén pode entrar co carro aquí cos coches cos eh, ao, eh, camiós a deixar descargar nada porque é un barrizal, convertiron isto nun barrizal hai movimentos estranos, non hai claridade claro. se pregunta, ninguén responde nada isto é unha cosa realmente moi rara ¿no? Entón, a, a, a cuestión está aí o sea, a clave da cuestión está empezouse a mobilizar a xente no barrio na primeira concentración diante do mercado éramos 60 persoas, a segundo día éramos 150 E, entón, a directiva desta asociación está intentando facer meter con calzador o barrio Que non, que o mercado non hai que rehabilitalo Hai que tiralo E hai que, hai que deixar de ter esa actividade económica de cercanía E máis social que o mercado de abastos Máis que unha gran superficie de alimentación Que ten 50.000 50 eh, espazos xa por toda a cidade en Entonces a, a clave está aí Entón, que pasou? A tomaron coa parte máis débil do barrio A parte que está movendo un pouquiño Que somos as hortas. Porque somos a parte máis débil Unha, porque somos persoas desempregadas E outra, porque estamos nun sitio de ocupados De ocupas, que é na autoridade portuária entonces nos é moito máis fácil atacar E uh -huh. é o motivo que pensamos outros que é como unha Venganza porque a xente se esteña movendo por, polo, polo mercado Polo mercado, Porque senón en dous anos Non é normal que fora ahora mesmo. A raíz disto de que denunciar ¿no? sí, te, hai bastantes cousas que que, digamos, eh, coñecendo demais eh, un pouco meténdose na mente perversa. <risa> ¿no? <Descaciente>. Esta xente <risa> de que eh, pode ser por aí os tiros, ¿no? Por bueno, ante tanto eh tíveses outra comunicación aparte dese de desa toma de datos no da autoridade portuaria, así en plan un pouco Eso, cousas of, administrativa, algún tipo de chamada O requerimento de reunión con concelleiro do ramo oportuno do concello de Nada, non eh, a asociación de veciños, de... por exemplo, vos chamaron para falar con vos Nada, o, para, no, nada para nada, ningún, para ningún nada. tipo simplemente de. simplemente se delimitaron a denunciarvos e claro. fuera, non? Foi a parte, eu foi curioso a nosas sorte entre comiñas cos medios de comunicación porque foi máis salir a, a noticia no xornal de que nos denunciaran fomos a traballar a orto ao día seguinte había un fotógrafo ali sacando fotos e preguntamos, no eu traballo para a voz de Galicia aparto, coñecíamos das manifestacións e foi, pois, vernos e, e, e sacarnos fotos e, e dixemos, joe, pois, aproveitamos e, e sacamos a tarxeta do paro que tiña unha compañeira que nos vexan E o tío sacando fotos uh -huh. Nos deu o número da xornalista E, e, e xa nos chamou a, a Pasou o fin de semana nos chamou uh -huh. e Da casualidade que saliu bastante ben recollido Na, na nun xornal no? entonces foi cando, o, cando saliu ese xornal Ese día, pola maña estaba a autoridade portuaria E a policía veu moi de boas maneiras A policía portuaria dicindo que Que Que iba facer un informe positivo Pero ti leías ese mesmo día prensa e puña A autoridade portuaria pedirá que se levanten os huertos eh, eh, urbanos desa zona tal. O sea que xa daban por feito unha acción Sin ter recollido antes o informe na propia prensa Entón eso nos chamou a atención Entonces, A sorte cos medios tamén é que outro día tamén nos veu a, a la televisión a sexta E nos fixo ante un reportaxe E dicen que a ver se sale este fin de semana o que ven En o telediario do, do mediodía Pero bueno, como sempre ben sabedes que pode ser con cortes E, e pode salir en pequeniño no? O xa que facemos tamén unha leitura positiva de todo este rebumbio, non? Si, sí, no sentido de que conseguimos polo menos Trasladar a idea de por que a Horta, non? Que é claro. para, re, para reivindicar que as administracións públicas creen emprego Porque por moito que cultives ali, levas algo pa casa, pero non consigues pagar os recibos da claro, casa, claro. nin a vida con eso. Eh? Uh -huh. É unha reivindicación para que claro. sí si caixa traballo con dereitos. E de ninguna maneira vos apropiastes de nada. Non, porque é unha horta aberta, todo claro, o mundo que quera participar. Hay que deselo ben claro, porque ese foi un dos argumentarios da Asociación de Veciños de Caranza, non? Non se exclue absolutamente a ningunha persona que veña de que quera participar, e se poña a obra De feito convidades eh, desde aquí desde divertimento para pequenos monstruos en Radio Friisping a, a directiva da asociación de veciños de Calanza a coñer un sacho e traballar Voyas a horta de Calanza <risa> cando, cando queran está aberto Eso sí, as decisión se toman asambleas <risa> o sea, reñen con un voto por persona Que non esperen máis claro, Que se veen todo o mundo e dicen votamos disolver, pois a mella nos ganan e nos temos pues, que ir no. creo que, que vai haber un par de problemas tanto, <risa> tanto no plano que non intelectual como no plano físico Bueno, pois pues Andrés, se si queres dicir algoa cosa máis. Eh, pues nada, pois pues, graciñas por, por por chamarnos como sempre Radio Filispin cumplindo unha unha función de divulgación social aquí no barrio e eh, olle, pois pues, nada, alegranos que nos chamarades e mm. e cando queirades seguir a chavixarnos para algo, pois pues aquí claro, estamos. Claro, por supuesto, aquí está Radio Filispin e se si non vos chaman, entrades e ocupades. Vale, pues, moitas grazas. Un saúdo a Andrea, tállo bueno, saúdo, hasta logo. Divertimento monstruos Monstruos Y mira a ti, Ana Lucecú, a tenemos por aquí, a ver, si... ah, sí, a ver si adivinas ¿Qué es esto? Eh, eh. A ver, a ver, a ver Estaba así, despistada así, así he complicado, eh Los primeros acordes he complicado es ¿Mm? un tema musical que tiene que ver con todo esto que hablamos Codo que falamos agora Alguén a terra de cheira, iso está claro mm? E alguén se pensa que o mundo é Cemento e edificios mm. Pero non, debaixo de deles Dos predios, hai terra Iso que ben cheira preso. Agora xa temos unha pista máis Daie, daie dai, dai. Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografías en que apareces inteira porém lá non estavas nua e sim coberta de nuvens terra terra terra de Caetano Veloso por mais distante O errante e navegante Quem jamais Te esqueceria? Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti, pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina Signo de elemento terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé, firmeza Terra para a mão, carícia Outros astros lhe são guiados Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria? Eu sorriria aonde for Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra Terra, isso que alguém disse aí, Bueno, Caetano Veloso aquí, lembrándonos y poniéndonos este punto humano, ¿eh? de perspectiva humano Alá, está a la esta terra, está aquí también y aquí también estamos en este pues casi casi maratón de gente humana que se pasa por aquí por el programa por sí. divertimento para pequeños monstruos, Ana Lucecú. Miguel Castro, hola Miguel, que tal? hola, moi guas. guas bueno, está aquí porque claro. resulta que todos os anos nos foi de unha visita si, xa é anual ¿no? sí. no é sé, como un reconhecimento médico <risa> tocaba, xa tocaba. tocaba bueno, y esta vez o seu expediente eh, si coñemos o seu expediente médico abrimos y pon a ver, ver que hai eh, mm. sí, paciente Miguel Castro eh, enfermidade Crónicas republicanas sí. teño máis eh? <risa> Vamos a ver eh, Voste eh, Que tipo de síntomas ten? Eso de crónicas republicanas Non sei, eu penso que o, que te iso, o, o, o tema Que me xunto con máis xente Que ten máis enfermidades non e Que se anima a participar uh -huh. neste tipo de cousas Sodes un final... grupo de enfermos Da radio, do radioteatro Eu penso que, que a xente que participa nestas cousas O denominador común é que Pois lle gusta facer cousas creativas, non? Ao fin ao cabo, non? Cosas un poquinho diferentes, pois invertir o seu tempo Non digo gastalo, non? Pois invertir o seu tempo En outro tipo de actividades Diferentes, sen dúbida Eh, eh, en cousas creativas e entre eles, pues, efectivamente, pues, en, por exemplo como sempre conto contigo, André ¿no? como, a, como esta é a, ¿no? a terceira nesta terceira ocasión Pois pues sí, a verdade é que é todo un placer que conte comigo Miguel Castro mm. para as súas enfermidades E sí, <risa> ti te prestas encantado <risa> Eu presto que me diga me dice, mira, leme este, pro, leme este prospecto E eu leo decirte, <risa> que me, O que ele me diga E pues sí. resulta que son tu pequeno monstro Miguel Castro e eh, tamén buscou outro tipo de especímenes mm, Penso que o enfermo máis grande aquí nesta nesta xuntanza, non, que facemos é eh, José Torres porque sei sí. que ese verdadeiramente que está enfermo del todo. <risa> porque si sin a súa forza e insistencia moitas veces, non, para que arranques as cousas, pois pues non seguro que es que non, uh -huh. non tiraría, ¿eh? porque sempre hai sempre hai cansancio, nun, nun ano, non, sempre hai moito traballo que facer nos outros campos, pero de repente ter unha persoa que te chama o telefonillo e te pombe de zombie, quando está mostrando factoría zombie, pois pues esas cousas te animan a seguir a ¿no? E neste caso, Viva a República Pois pues, día tras día, día tras día claro. Ata que ao final colles arranca E te pones aí a crear esto no Non se pode esperar esto. menos de un tipo que anda por aí por favor Cos zapatos do revés Totalmente <risas> Bueno, entón, José eh, Torregrosa, que pinta en todo isto? E eh, o xerme eh, Os dous, pois, como, como sabes Pois somos moi vos amigos Nunca eh, me dito eh, nos todas as enfermigades <risas> E o Somos, somos moi bons amigos e, e, pois, Se é o terceiro ano que nos xuntamos Realmente aí, a crear, a, a crear un, un libreto Un texto para, para poder adaptálo radiofónicamente E logo, pois, a partir de aí pois, Vai crecendo proxectos Sempre, como ben sabes Non somente no feito escrito Sino coa parte musical Coa parte de imaxe A parte de edición de vídeo, que eso mm. é o interesante bonito, pero bueno, no primeiro momento sempre está José, ainda que logo xa non aparece noutras noutras zonas, pero é fundamental, non, moitas veces ter un texto que che interese, que che guste, para logo arrancar con él e realmente invertirlle o tempo, porque se non nos gustase este texto, es que non xa non seguiría as seguintes fases, eso seguro. Un propósito anual eh, creativo de radioteatro mm -hmm. o primeiro foi? Sí. Primeiro foi A Guerra dos Mundos no ano 2012. Versión sí. sí. A segunda Factoría Zombi, o máis recente, bueno, o ano pues ainda, pasado, ainda está soando aquí en E sí, claro. a terceira Crónica Republicana. De que vai Crónica Republicana? Crónica Republicana é un nesta triloxía, dende logo é un, un un punto seguido, algo diferente, eh, realmente colle un pouco esa idea, non? de que tantos compartimos da, da Segunda República como un momento onde realmente se intentaron cambiar cousas, onde realmente había uns uns ideais libertarios pois únicos, non, ne, en toda España, non? E xente que pensaba que realmente se podía modernizar, non, a, a cultura e, e as persoas deste país. Eh, e logo a partir de aí se colle esa idea que aínda moita xente mantén, non, que cando enarbolaron a unha bandeira moitas veces da República, os nas manifestacións non soamente eh, sempre non sei penso eu que non é Eh, simplemente o feito dun goberno sin, sin rei ou sin monarquía non, é es que esa, esa xente realmente ten esa idea non Do, dunha unha república, unha terceira república que aparezca realmente, que provoque uns cambios verdadeiros sistemáticos Non o sea, que é unha auténtica amenaza e, efectivamente, claro, claro, é o mesmo por iso non gusta moita xente tampouco que se recorde non esa, esa época mm. e a partir de aí, pois se crea unha historia se crea unha historia que son diferentes escenas desde 1931 ata o mesmo, pois que se van desenvolvendo, algunhas teñen parte de ficción e outras teñen parte de realidade. Se contextualiza na nosa realidade de Ferrolterra, por suposto. A ver, hai dúas escenas que penso que, que que son importantes, non que na obra que unha é o de, de marzo, que todos nos a, a todos os ferrolanos nos persiguen non? Ao fin ao cabo esa data. E eh, logo, por suposto, tamén eh o que foi a, a detención, bueno, aínda que non saen os nomes e demais, no? na, na obra, pero si sí, dos dous veciños de, de Narón, no? que foron detidos no outubro de 2012, esa parella co seu pequeniño, non? O Sa que tamén sí. aparecen cousas contemporáneas, digamos do, do máis inmediato, non? Claro. Porque un pouco a idea Realmente era... Con esa excusa de crónica mm. republicanas hai outras claro. moitas cousas máis que, que teñen que ver visto... coa falta de liberdades claro. a situación que estamos a vivir eh. de tanta confusión uh -huh. donde por un lado se nos apresentan mm. os baluartes democráticos mm. inespocnaveis e tomados pola dereita ¿no? mm. nos... es que sustraeron o poder á república non son momento e a... por outra pues, uh -huh. esa realidad, cruda a realidade do día a día Por ¿no? suposto, o que puido ser e o que é, non? Ese é o que xoca a obra e, Realmente cada unha das tres obras que fixemos nesta triloxía Sempre beben de outros, de outros lugares no? E de, de outras ideas E esta terceira, sen dúbida, bebe de, do libro de crónicas marcianas Que que non olera é que é super, super recomendable E non somente no ámbito da ciencia ficción Sino tamén da humanidade, absolutamente no? Que realmente unha obra que está repartida de Ray Bradbury Que está repartida en, en escenas coa súa primeira escena que antes da chegada do ser humano, o plantexamento da chegada do ser humano a Marte coa posibilidade de que, a, que houvese vida e logo a partir hai outras escenas onde o ser humano está en Marte e o ser humán arrasa a Marte moitísimo tempo despois os marcianos morren e queda todo que pasou despois do ser humán isto bueno, pues é un pouco a idea, pero coa segunda república ¿no? coa idea do que puido ser No, pois pues, no que quedou, non? Eh, o que quedou ese franquismo, e ese tardo franquismo tremendo, ¿no? Que houve que houve un España ainda, e atente, ¿no? y esta e esta democracia sen dúbida cada vez máis máis debilitada e cada vez con máis faltas de liberdade, non? O se aquí houve momentos de máis liberdades e menos liberdades, se si miramos realmente así o sistema non? Realmente agora mesmo estamos nun límite, como a diste, absolutamente deprimente e o podemos ver Pois o podemos ver a diario Non, non, fai, falta, uh -huh. non fai falta máis E xogamos con eso uh -huh. Vamos á parte técnica non Porque de esto, tres anos Facendo mm. algo parecido Radioteatro, que tampouco mm. é moi habitual É un senero mm. esquecido, que se perdeu moito non sí, sí. Porque, claro, a radio tamén perdeu moito peso específico Co devenir da televisión E claro. ti recolles iso Xunto con mm. José Torregrosa que claro. queremos crea, eh... o texto A 4 mans, totalmente E mm. a partir de aí, unha vez que dicimos Este é o texto, que de verdade que este proceso É longo, é eh? Adaptado para un radioteatro Efectivamente, é creado totalmente original Cando temos realmente o texto Que, de, como como digo, son meses Até que nos gusta, non? O que hai, se comeza a mover a, a seguinte parte Que xa, pois, pues, un pouco Comeza a meña parte de dirección, non? Comezo a, primero, a a darlle ideas A persoa que se encarga da música Que é David García Das ideas tamén cando xa surde algo aí puxo unha persoa que é Alexaniro que crea o tema musical, a letra e demais, porque estamos falando que ten banda sonora eh, orixinalmente. A, a parte do tema principal, neste caso David, pois pues, compuxo a música orixinal, a banda sonora orixinal de tres escenas de tres escenas completas, en música orixinal e ten moito mérito porque ten moita dificultade. Pero o cantante de La Sentina, Ele era o, o baixista da Sentina. O baixista da sentina. O baixista da Sentina. <risa> e logo o que canta o tema principal era o antigo cantante do, eh, o bueno, o cantante da Sentina, que agora é un grupo disolto e demais, non? Uh -huh. E logo tamén a súa vez se lle pasa un, a, a, o, o libreto, texto a Fernando Campo, como a sempre que fai as ilustracións, pero esta vez ida con outro encargo porque o encargo ida era Selección de imaxes uh -huh. Eu xe paseo a historia Para que podese unha línea A ver se podese seleccionar unha liña de imaxes En torno a cada escena Imaxes verídicas, o sea, fo fotografías da época e, Efectivamente, uh -huh. claro O xe sea, que hai debusos originais sí. de Ferocampo sí, sí, sí, sí, eh, sí. El Compañero da Rede Flispín Do programa do Recuncho Da Asociación Focobuxan E ademais unha colleita de imaxes Que claro. acompañan a esas debusos originais claro. de Ferocampo Estamos falando que moitas destas a ver Realmente Algunhas escenas son verídicas E outras puderon ser perfectamente uh -huh. non, eh, non estamos falando de zombis Ni de na Guerra dos uh -huh. Mundos Estamos falando de, de momentos históricos E uh -huh. entón todo nos sirve Entonces, entón a, a, crea... a, a, En definitiva A xente que vaya, porque logo uh -huh. Podemos adiantarlo, isto vai ter un estrero mundial sí. O Vindeiro Mércores uh -huh. 21 de Maio Lo ha tenido Ferrolán, a xoito da tarde sí. Entrada de balde A xente que vaya ali, que se sente na cadeira Que vai a toparse claro vais a topar algo diferente iso que o teñan claro non vai ser unha actuación in directo porque moita xente ve radioteatro eh, quizáis pense iso realmente ten un formato audiovisual eh, que, que pensen que van a ver como unha película que era da Kim Ferrol pero realmente o fondo o máis forte unha, como disti, un radioteatro de contexto original e logo, por suposto tamén aparte ten lo que o que vai a ser acompañado todo por unha selección de Un montaxe visual creado por Sil López Pois moi interesante tamén Que é outro compañeiro que, que que aparece nesta, nesta obra Don, Realmente é algo original Quen puido ver as anteriores vai entender máis ou menos por onde vai Sobre todo quem veu Factoría Zombie O toque por onde vai Pero esta é outra versión, sen dúvida É un, un pasiño máis adiante E penso que se, que se fortaleceu de verdade o dinámico da obra en sí Mhm. Uh -huh. Podíamos contar de contar un poquio ti de ver como actor, porque fa, eu fa, falei acabo de falar de todas as persoas a nivel técnico, pero logo beria que falar dos das 16 persoas que participan interpretando papéis eh, En este caso ti monstruo, pois 16. actores personas. e actrices, claro, que participan, claro. Bueno, eu non vou decir porque claro, todo isto hai un segredo, ¿no? A ata sí. do estreno, mellor non revelar <ríe> <muchas cosas, ríe> pero sí que participo en un par de, de papéis na na ora de radioteatro co a miña voz, por suposto, non fago ninguna interpretación física, ali desescutar voces, efectos de sonido, montase mm. sonora e logo unha pantalla, pois, imaxes mm. eh, de busos de ferocampo para ocasión e imaxes eh, da realidade aquel momento, non? todo Bueno, pois a verdade é que foi unha experiencia estupendísima eh, poder interpretar un texto, en base ademais a algo novo, que creo que é un un engadido, un valor nesta tercera ocasión que colaboramos contigo no que mm. ter esa formación na que estamos ti eu e máis outras entes da Radio Felispín mm. como Iago, por exemplo mm. eh, de Dobrase estamos mm. facendo un curso de Dobrase en Penteo Films e, mm. bueno, creo que melloramos moito en canto a interpretación eso se nota se nota no resultado final desta última obra de radioteatro que Eh, crónicas Republicanas E, sí. bueno, non solamente nós Como alumnos agora ¿no? do, do, do curso de, de Dobrase e de Publicidade E de Interpretación, de Textos e todo iso Seron tamén pues, A xente que logo recollimos por alí Porque mm. ti fuches bastante hábil en ese sentido sí, sí, E incorporaches a xente mm. Compañeros do curso, mm. e incluso Non só a compañeros, sino ao profesor do curso o que é un dos donos da, de Penteo Films, mm. José Polo, incorporáhese á obra, e a Marica, e, claro, a súa muller, muller, esa voz de Aral, tan famosa, e esa, esa... Aral que conecemos da Televisión Ay, sí. de Galicia, Marica, mm, e iso dá unha cualidade, eh, digamos, de, de interpretación claro. de altura o okay, que con respecto a case claro. case parece que estás vendo escuitando os diálogos dunha dunha película, sí. porque, claro, son tanto José polo como marica son profesionais de dobraxe, néndico de Miguel pois pues, participa na ¿no? dobraxe mm. del poño voces mm. eh, mm. a coñecidas series publicidade e e agora que eso se nota E ¿no? a súa vez, como adise, efectivamente foi moi importante todo o penteo e, e xa o planteixei dende o primeiro momento cando ía a comezar a gravar, hai que aproveitar isto, non? Efectivamente, esa formación que temos e esta xente que nos rodea, e a súa vez hai outra outra parte dos protagonistas que son xente vinculado moi forte ao Teatro Ferrolán como Olga Méndez ou como Paula Morado tamén, unha atriz de José Prieto e demais, uh -huh. que tamén teñen unha unha forza, pois noutro ámbito, pois, jo en cun competencia, eh, a competencia pues, do radioteatro, ese, eh, de, de obrase con o asente de do teatro, non? Entonces aí pos esa rivalidade. Sí, sí, sí. Y, Cada kel se no ca... seu funciño. Se nota. Creo que se vai a ver algo pois pues, escalón por riba, no, do que se veu. Seguro de ata o da agora, ¿no? espero que guste e penso que vai gustar, de verdade. Vamos a, a se si non é pouco xa, a seguir mm. aquí aumentando, digamos, a, estimulando Pois pues eso, a, a, a que a xente Vaya, non? A ver esta estrela Mundial sí. de Crónicas Republicanas mm. Durazón unha hora, non? Aproximadamente sí, 55 minutos Ateneo sí. Ferrolán, sí. entrada de balde hai Moitas gracias ao quien... Ateneo Canto antes posible para coller unha cadeira Porque vai haber moita xente Se foi como o ano pasado, sí, sí. A verdade mm. es é que ano pasado hubo moita xente De sí. paso, pois pues, se si checas un pouco sí. antes Te unha volta polo Ateneo Porque quedou estupendo o novo edificio de Ateneo E bueno, logo pues, te metes aquí un salón de actos Que tamén está moi ben, remodelado E pues, eh, gratis, crónica Republicanas as estrella mundial con voces estupendísimas un guión estupendo y todo contextualizado pues una vida social donoso país y de estado dedo mundo casi mm -hmm. vamos a escu esa eh, cuña esa promo que graba sí. stick con pilaches ahí con cosñas la obra mm. y está pues hay cosas hay que estimulan claro. que luego a gente vaya a ver esto no esa idea totalmente vamos a, a pinchar esta promólogo crónica republicana ahí hoy Mamá. Dime, hija. Hay algo que no entiendo. ¿El qué? La gente lleva una bandera roja, amarilla y morada. ¿A qué país pertenece? Caminamos, Producciones en tránsito presenta Crónicas Republicanas. Sin quererlo, Han empezado a cargar los grises. Bestias, fascistas. Nuestro sueño en lo alto. ¿Por qué está decir? Eu xurolle tratarse dun erro. Que teñen que ver os meus ideais políticos con ser terrorista. Nós non fixemos nada. E tocarlo. Traballo non é un delito. Tengo que comer, tengo que pagar luz, agua, eh todo. Si no trabajo, ¿qué haces? Empresa solo entiende con la presión y las movilizaciones. Las palabras se las lleva el viento. No vamos a dejar de luchar. Y nadie tiene la dureza del timón. El silencio reina en la tribu. Han matado a Amador y a Daniel. Han matado a Amador y a Siendo. Daniel recordando Nos irán hasta que los echemos entre todos para siempre Crónicas republicanas Estreno miércoles 21 de mayo a las 8 de la tarde Ateneo Ferrolán Bueno, pues aquí tenemos esa promo que está subando aquí en Radio Félix Pym Miguel, últimos minutos para decir lo que querías Pois, se máis animar a xente a que veño o ao Ateneo a xoito da tarde e darlle as gracias, por suposto, ao Ateneo por, por prestarnos ese lugar tan maravilloso Aqui todo o mundo lle das gracias ao Ateneo é bo, é bo momento para facelo E iso é, sí. é bo sinal Porque sí. porque se debe de falar do Ateneo nestes momentos mm. e... Eh, sen dúbida buscar unha solución a... E recoñecer ese espazo sí. libre Que é no? de presentación claro. de cousas E o que facilita nun a, a, a claro. cidadanía é claro. que se re, Eso mesmo, que se fale do Ateneo Que se fale que é importante eh, Tamén dar as gracias como diz a Penteo A Fouco Buxan por aportar a cartelería A Radio Filispín por ser ao fin e ao cabo O medio que inicia A curiosidade de tanta xente non? E no meu caso foi Se non estivese nunha radio como esta Non, non comezaría nunca nada desto E logo, por, para finalizar, simplemente un pouco tamén animar a xente no sentido de que aínda que hai moitas escenas de por medio, penso que, que este gravado o Dede de Marzo dunha maneira diferente. Temos moita bibliografía sobre o Dede de Marzo e moitas visións. Aquí fixemos unha versión radiofónica contando non o Dede de Marzo solamente, senón todos os conflictos anteriores. Esa escena do Dede de Marzo que dura máis ou menos 18 ou 19 minutos, é máis extensa da, de, de toda de a obra. Penso que sí que que asiente lle pode chamar a atención pode ser curiosa e dicir que ofisemos además con absoluto respecto non? para que non hai moitas veces sabemos como en nosa cidade no de Ferrol non é que podeis mirar por un lado para el outro como se mire penso que penso que, pode, que, que penso que todo o mundo pode pode vela dunha maneira escoitala dunha maneira que lle pode gustar e interesar sobre todo non? esos acontecimentos e nada. Animarvos a todos e a todas o mércoles 21 de maio ás oito da tarde no Ateneo Ferrolán. Moi ben Miguel, pois nada, desde aquí <coughs> tamén convidar a xente que xa chegue ao Ateneo o mércoles 21 de maio as oito da tarde bueno pois, con esa nova obra de Radio Teatro Crónica Republicanas dirigida por Miguel Castro e con guión do propio Miguel Castro e... Eh... Torregrosa. Pepe Torregrosa. José Torregrosa. <risa> bueno, pues un saludo, Miguel. Gracias por vir aquí a Divertimento. Venga, gracias a vos. Vémonos. Divertimento. Divertimento. Monstros. Monstros. ¿Qué tal? para pequeños Monstruos Ose 10 a 6 de mayo Benres, Casi, casi rematando Bueno, y no, nos quedan, no ¿eh? nos quedan Bueno, sí, 25 minutitos Ose, veamos os una marcha impresionante Os pues derradeiros Mira, mira, que tivemos vemos ahí al principio del programa Ose, pues, Rubén Artabe Rubén Artabe Presentando, e después, pues, canciones de Ayla. pan E o, pues falso estivo... e o falso baiano aquí. Fíjate, Tanto un como outro trouxeron as suas guitarras Tocaron, sí, cantaron Ambientillo, depois estivo André Falando mm. das hortas urbanas e os seus afers mm. Amorosos coa asociación de veciños de, veciños, de Caranza e do Realmente algo Especial de Desta asociación de desveciñanza mm. Miguel Castro acaba de estar aquí Apresentando unha nova obra de Radioteatro, Crónicas Republicanas Que se estrenará O vindeiro Mércores 20 De un de maio no Ateneo Ferrolán a partir das 8 da tarde entrada libre e xa temos aquí, fístate que puntual cumprindo esta escaleta do programa a DJ Lagoeiro Lagoeiro, non Lagoeiro, que reivindicar o jastrapo <risas> claro que sí bueno, pois pues aquí surdido das cinzas daquela norada Radio Caos de serantes Ferrol de Cando en vez o traemos aquí, que tal Ben, Pepe, Ben, ben. ben. Traes unha selección musical e un libro Non, tres libros tres Ah, libros, tres, libros, libros, madre. tres libros, tres libros sí. <ríe> Ves no. lector, óse sí, Xa foron leidos <ríe> <ríe> eh, Que vas facer, óse, aquí en Divertimento para Pequenos monstruos Que exactamente Pois, pues, nada, maña é o día das letras galegas E eh, hai que temos que reivindicarnos de algún xeito sí, Tanto na escrita como na música Cando plantexamos coi de chamar. Como vais a chamar vais a chamar a sección? Escollín o de Alén de fol, do folke, porque penso que non só o galego eh, ten que ser o circunscribirse ao folke. Mm. Uh -huh. Hai máis músicas en galego. Por iso, mañá, sábado 10 7 de maio, letras galegas. Bueno, eh, Pepe, eh, antes en Radio Caos, cos seus programas sempre pois pues, facendo os programas en lingua galega, non? Sí, foi por unha cuestión circunstancial, pero si, sí. é importante a expresión da lingua galega nas radios alternativas ou libres comunitarias e universitarias. Sí, penso que si. Sí. Ten que ten que existir outros referentes sempre, mm. sempre teñe que existir outros referentes. Os, os medios de comunicación son importantes a oportunidade de expresión en lingua galega que mellor, non, na nunha radio diferente, ¿no? como pretende ser Radio Freespín. Uh -huh. É un esforzo interesante en calquera caso, ou non debería ser un esforzo. Para ti é un esforzo, es para Sup liga. Supónse que se estivese normalizado o galego non tiña que ser un esforzo. É unha anomalía que se sexa es un esforzo. Claro, eu confeso que eu son castelán pensante, eu non son galego pensante. Eu para min estudar o galego foi como quen estudou inglés, é igual. Non podo negar pero no te es tipo de problema ahora, desprasate en galego, como ven, no. estamos comprobando. No, no, no, no. Sólo faltaría Vamos a dar que non o disemos durante todo o programa Analuce Q O número do psiquiatra de Radio Filispim Que é o seguinte 981 37 10 40, 10 40. O sea, que receta, receta drogas que Receta de todo este hombre Vimos o se recetar aquí pirulas a mansalva Si alguén da Asociación de Vecinos de Canaza Nos está escutando, xa sabe Este é o momento algo. da súa consulta 981 37 10 40 Divertimento para pequenos monstruos Radio Filispim non se último programa Desta de etapa que durou nove anos Analuce Q Ai, si. Sí. Contigo canto foi. Non sei, xa se perdín a conta, foi un ir e venir Pero foi un gustito. Sí, sí, sí, si sí, <risas> sempre. Menos mal. <risas> moi ben, moi ben. Bueno, pois pues, a verdade que me maledo moito a de que... menos. Eu tamén, pero bueno. Nós tamén necesitamos un psiquiatra, na. Tamén, tamén. Vamos a repetir ese teléfono Por si acaso tamén hai un psiquiatra por aí Que nos quera chamar E nos, nos prestamos a que nos consulten 981 37 10 40 Por favor, en calquer caso, faládenos en galego Para eso, estamos aquí celebrando Un día antes o día das letras galegas Pepe, eh, cuando quieras, tenéis ahí un discurso preparado, vemos. No, no hay discurso, hay escaleta. Hay es escaleta, ah, mira, que claro, organizadinho. ¿no? Claro, ¿sí? claro. Esto una... es una competencia. Claro, una escaleta, Desleal. falta de práctica, <risas> aún algo de práctica queda. Entonces, no vamos a escribir las canciones, eh, voy a recitar, Perfecto. en este caso es ser poesía. Muy bien. Metemos una canción. Correcto. Eh, seguimos un poquito hasta que vos diga ahora volvemos a falar Perfecto. Mm. Vamos a Entonces, hacerlo todo a... radiofónicamente. Tim, me fasa mías claro. indicación, segundo código radiofónico Como vese ve curto E acaba con unha verba portuxesa Pois pues cando oigas a verba portuxesa Pinchas aí De entrada entras así, sin música Ah, sí, sí sin música Ahora, mm. imos a poñernos un pouco sí. eh, De unha escolma De grande escritora galega Imos ler un pequeno poema De estares aí, amor Ao alcance da man De ser a felicidade unha posta de sol de compracerme o chafariz constante auga na boca, de ser a fonte unha alegría. Que desechar? A posesión sempre tan lonxe, porque o ben está na fin do mundo, darei a volta ao mundo do desecho. Desexo do desecho, saudade. O amor é algo máis que saudade? das ondas na praia Brilo de prata no mar Raios de sol nos teus ollos Eu ollei no teu olla Unha quei bota danzaba Fazendo Senhor, nareia. Namoro teu andar. Teño saudade, saudade teño de ter-me saudade de ti, meu rei. Tenho saudade de ti. druída, sacerdote, máxico poeta, artífice único da cerimonia, ritualizas en aras portentosas con sagas prodigios no grial, convocas nas fragas misteriosas, obra prima, invocas o alento, o lume primixenio, roubas o ardor aos deuses, configuras a luxuria, metaforizas a terra, cantor dos cantares creador do amor. Eh. Ah. Cavaliñeta. contigo esa noite, coñecer a cidade magnífica. Veja a cidade de supernova, vagando no teu passo cítera. Si Quero alcanzar a cúpula mais alta Avistar da torre a Vía Láctea Sumir negro das columnas Resplandecer en lampadas de gas Eu astronauta lírico entero Indote teu lado leve pensativo A lua que o te ver parece grata Te acepta coa forma de un sorriso E o astronauta lírico enterra Indo ao teu lado, leve pesativo Quero perder o medo da poesía Encontrar a métrica e a lágrima Onde oh, os caminhos se bifurcan Soñando na mirada de un jardín Quero sentir o vento das esquinas Circulando a cama do meu íntimo Entre a poeira das palabras Subir na tua voz en espiral Eu astronauta lírico en pé indo ao teu lado leve e pensa ti. Bueno, seguimos aquí cos nosos anfitriós. Que boa música. Gracias. E mm -hmm. os poemas están moi ben de quen son? Pois pues si, sí, vamos a decir que en esta muller chamase María Xosé Queizán e no ano 2004 eh fixóse que chama Poesía reunida e eh, o título de Non o abras como unha flor. Enxerais, aí, o dictador. Exactamente, enxerais. Mm. Unha poetisa bastante, non vou decir reivindicativa, pero non femenina. Quero decir femenina, pero non meliflua. María Xoxé Keizan Keizan, Keizan. Keizan, perdón. Keizan, perdón. Sí. Entonces, pues, estuve mirando que coiti un pouco coas cancións, pois a primeira que que escoitamos do do Ferrolán Andrés do Barro de Teño Saudade, pois. Uh -huh. Como iba, este programa inicialmente iba a, celebra, iba a ter lugar a víspera do 25 de abril iba a ser un programa portugués. Pois, pero sí. non chegou. É, <risas> sí, é certo. E ao sí. final adiós, adiós ese programa, adiouse. Eh? Bueno. bueno En fin, personais De todos os sí, lados sí. Entónis, pois pues, dixen, ah, pois pues, mira uh -huh. Que mellor que poñera Andrés do Barro É uh -huh. dun exemplo de música galega que non é fol uh -huh. A seguinte, pois, pues, é dos que Acaban de enunciar a súa disolución Berro Bueto, uh -huh. Do seu penúltimo disco Que é Cosmogonías uh -huh. ou penúltimo, porque despois foi o de recopilatorio uh -huh. E chamase a Lala da Noite A letra é de Manolo Rivas ah. o poema É un poema de Manolo Rivas uh -huh. E agora estamos estamos falando de que hai dúas verbas ben fermosas no, no letra. Unha delas é Ardora, que cando goberno aquí o bipartito non no, no foi no 2000, principio ah, dos gobernaron. 2000, do outro goberno de así. diferente PP aquí en nos na nos atorran, non faga ironías que iso o eu sea, non me acordo, sí. sí, cando quitaron as estátuas, sí. xa te che unha foto. Aí ah, pues sí, <ríe> pobre. é sí, certo. <ríe> sí, sí. Bueno, pois pues, eh, fizeron un programa de ocio alternativo nocturno que se mm. chamaba Seardora. Seardora. E Ardora é o fl o fluorescente que se pode ver de noite. Fermoso es... nome que non sei porque se cargaron, porque a verdade que era sí. algo que estaba Claro, o non me nuestro... era ben bonito, non había porque sí. que consolidado parte era eso, o plankton fluorescente, non era nada Si. Sí. É outra verba si. Oh, sí. Non, penso que non, vai ti saber. O plankton Se o plato que subversivo A, a, a, a, a mentes <risa> enfermizas O que poden ver aí o Platón E a outra? E a outra é Misteira Que non sabemos, nin André, nin Maiseu Non, con, con M O que con M. significa? É unha profesión ah, vamos, a, vamos A ver, ver se si ah. alguén durante este tempo que estamos aquí misteria, Sabe e nos chama Mira dice. como xa la descubrí ah, donde no, ven sí, pues sí. As que fan os mistos As que fan os mistos E por que te crees que teño contratada a Ana Luz? Pasou todas as posicións. <coughs> bueno, Aquí, pues, unha misteira de... aí a que fai os mistos ou a que ven dos mistos. A que fai os Pois pues que bonita pala. Entonces por eso fala de quería verte na ardora da unha misteira, o sea, na, na luz dunha muller que fai mistos, mistos, que os mistos eh, que bonito. As cerillas. Mm. Bueno, vamos ler outro pequeno poema esta muller, María Xose Queizan, eh, sí. escoitamos a canción que se colou antes, sí. que o, <risas> o corte que escollin hoxe como número 4. Primeiro leitura do poema e despois sí, vou ler peque, outro pequeno poema desta de muller Porque a verdade que <coughs> Leino, Xavés, Faidezanos Non volver a ler eh, son ben, ben bonitos Os problemas desta de muller Vamos a lembrar que estamos aquí Nestes últimos minutos de divertimento Para sí. pequenos monstruos en Radio Filispín eh, Despois de tanto tempo De nove anos aquí na radio Con esta este formato de divertimento o Ose último programa 16 de maio, José Luis Díaz Lajo aquí nesta sesión De leitura un Alendo, antes da... Folke. Alendo Folke, un día antes das letras galegas Habitas a última casa da aldea Con lendas arredor. Es pobre, paria Distinta Vives soa, sen oficio de muller E te vales, mais vale O teu dominio É a sexualidade e non tes fillas Usas a basoira limpar as teas da araña da chouza Por toda a riqueza loces o acibeche dos ollos Afiados coa desolación, noite a noite Lumiando feitizos do saber E que nouse enfrentalos, madia leva Encarna a liliz No mencer sente sus machados cavando unha, unha distancia Facéndote marxinal Non ele xiches ser meiga Pero a velas hai, dixeron Velaí o Teu Poder. Meu cabaliño cabalo, meu cabaliño redondo, y ahí te decorta las pesas. Levas no lombo Le relax Deseixo é escribir a novela, pero o autor non sabe se está capacitado para facelo, para semellante navegación, total, escribir, navegar, novelar, toelar, todo é o mesmo, vivir. O escritor ten dúbidas, quizáis incluso non deba escribila, polo seu ben, polo da literatura, pola saúde mental, a súa e a do lector, e sobre todo para non perder o tempo nun exercicio inútil como este de escribir, un oficio ben idiota. Xexa como sexa, en calquera caso, como en calquera outra novela, o que importa é a historia, non a verdade. A literatura é unha maneira de facer máis interesante a vida. Esta, por si sí mesma, non vale nada. A vida, quero dicir, a literatura sí, a arte sí. Por iso escribo que o que importa é a historia, non o seu grado de compromiso coa verdade, nin siquera a súa verosimilitude. Todo iso que procuran os críticos e os profesores de literatura e incluso algúns escritores cando escriben para que lles metan os libros nos centros de ensino de secundaria, con perdón. Ira de Fustenberg, Soraya... Hola. Jetzt saia di 10. uste Cristina va to do de al va le dis tia le dis sora ja de no sa de lu go de forte nei era 3 4 2 direiste monaco mamma sette ca malicioso 6 la rosa t ra dietro sosaya ti dietro sosaya ti dietro Esta novela conta a historia de Ricardo, o personaxe principal, o protagonista Pero tamén a historia da súa xeración, matizando A xente do seu barrio e do seu tempo Para os sociólogos, a xeración perdida A xente que teña de hace pouco cando Franco por fortuna espichou, cando os villís adornaban as radios co seu facete marmeleiro, e empezaban as discotecas e os cubatas, porque a xente xa non facía guateques, e todos eran moi modernos, ean as boites e os pubs cativos que medraron diante da única canle de televisión que había vendo os Starkey Hatch, e Barrio Sésamo, e Heidi, e Marco, e Mazinger Z nenos que teñan tíos emigrados na Suiza e que os fin de semana xean aldea onde os avós e pais proletarios, moi proletarios que traballaban como avós para podernos enviar á universidade ou non sei do efeito para poder rematar o gradado escolar iso como mínimo meu filliño sacame o graduado, todo para evitar ir a amar ou a obra A xeración perdida que lle din os putos sociólogos simplistas Simplificadores do carallo De todo iso fala esta novela De todos eles, de toda a xente De todo o que viron e por todas as que pasaron É decir, de todo iso que non saben os sociólogos blanco, Ele é o único supervivinte. Todos os demais, Manuel, Anxo, Carlos e case que todos os outros quedaron no camiño, que é unha maneira moi literaria, ademais, de decir que están mortos desde hai ben de tempo. Entender a vida como un camiño que se anda seguindo a cronología lóxica nacemento, madurez, morte é, sen dúbida, un exercicio de pura literatura. Ele é un dos derradeiros representantes do que chaman a xeración perdida, É decir, a que tiña entre 13 e 15 anos, así máis ou menos, quizáis algo menos, en fin, non sei. Cando a heroína entrou en España nos primeiros anos 80, cando menos, cando a heroína entrou así, a mazo, no seu barrio, no seu contorno, no meu barrio, no meu contorno. Non caeu, non entrou no cabalo, os que entraron xa o saben o que pasou con eles. Todo iso do camiño e do oceano da existencia, o de antes. El non entrou, foi máis listo Ou tivo máis sorte, ou puido yo medo Xa veremos Pepe Díaz, la joeiro Laterando aquí en Radio Filispín En divertimento para pequenos monstruos Que era iso de los días, Pepe? Xa nos últimos minutos desta de estupenda sección Bueno, o título xa vos Porque fala el, menciona esa xeración perdida E a autora é Francisco Castro Nado nos 66 en Vigo Pois pues reflicte unha realidade que aquí en Ferrol tamén se viviu uh -huh. o sea E narra que... moi ben tres recomendacións literarias que trouxo hoxe aquí Pepe, bueno, lei de dúas, non? Dous libros, pero vale que bueno, tres libritos sí. aí que se queres poder volver a lembrar, esses ah, autores sí, e como atopares esses libros un día antes das letras galegas. Sí, a verdade que son boas esco escolleitas porque el queixase de, bueno, perdón, outro autor galego que se chama Xabier Queipo que non ha lugar a a traero tamén. Que isa se dedicou aos Días de Letras Galegas Debía de celebrar algún escritor vivo, non un morto entonces estes tres, penso que sí Os tres están vivos, que son, mm -hmm. sí. salvo María Sosea Quizá, que é un pouco maior eh, Son bastante novos eh, primero, <ríe> Pensé que ias dicir de que estaba media morta No, pues, <ríe> no aparte Tenho os bons libros non só so de poesía Senón tamén de ensayo, ensayo feminista eh, De teoría queer, incluso Ajá. Algo que agora se, se chama teoría queer o, bueno, mm. de Unha serie de cuestiónes xa fora da, et, da heteronormatividade. Mm. que verpa, se no de sería de... unha boa proposta de programa aquí un programa queer en Radio bueno, Free Spin. Non, non por ese fío. Bueno, caso... <risa> María Xosé Queizan fíxerolle unhas colma da súa, si, pues, sí, da súa poesía do ano 80, o 2004 que se chama Non abras como a flora de Editorial Xerais. O que acabamos de oír tam é de Galaxia, da Editorial Galaxia, chámase Xeración Perdida. Autor é Francesco Castro e Eu tamén escoi lindo outros dos libros del Bastante bous Un chamase Span, en referencia ao correo basura ou O último que lín chamase In vino veritas, no viño está a verdade E tamén é bastante recomendable Sobre unha Asesinatos Sexo non normativo Tampouco, se iso non tradicional E iso é unha boa recomendación E por último recomendarvos tamén A grande poetisa pa min Que a vín en directo fai pouco e Con Moi poca xente que estaba aí na na Casa da Cultura de Neda, que se chama Yolanda Castaño. Vende uh -huh. gana ven gañar o premio de poesía na Bancaixa Galiza neste ano. Eh supostamente non hubo ningún tipo de favoritismo porque presentase con, con alias, o sea, non se sabía quen gana, quen era a autora. Uh -huh iba a un poema de ella, pero creo que no nos va a dar tiempo sí, se galicia sí. Segalicia eh, era que, un poco para rematar que te lice algún dos temas que te aquí preparados si esa acollida eh, musical que te... no, que podemos hacer eh, separar, es acabar con canción o acabar con un poema que prefieres muy bien, vamos a acabar con todo con toda vez <ríe> <asurrar. Venía. ríe> Vamos a acabar despediendo antes de que nos lea ese poema. No, podemos poner, sí o, esa, poner la música de fondo. O nuestro convidado especial, o sea, aquí en este final del programa, de DJ José Luis Díaz, PP Coordinator de aquella fabulosa Radio Caos, no sé momento, Lajo Eiro, ese, ese nuevo alcume. Pues vamos a despedirnos a la UCQ de todos nuestros ouvintes. Nos despedimos nos siguieron aguantando estos noveanos jo. aquí en Radio Filispín. Divertimento para pequeños monstruos. Un placer a todas y todos, saúde Y nos vemos pues sí. en otros Proceptos divertimento Para Greya Kevin. Ficades con Pepe Luis Díaz lajoeiro joero Vale, ficades conmigo Vamos a poner de música A, a mi último amor Que se llama Cachade é a súa canción Al Leidont, que ten unha música ben fermosa E as verbas son de Yolanda Castaño do seu último poemario E o cortesete, si, sí. non hai moito máis aí donde buscar <risas> o poema chamase A Palabra Galicia Para contarche donde veño, teño che que sacar a lingua Onde se viu colume lambas follas, lamba cortiza, lamba raíz E lamba un pouco de todo sen apenas entravir os labios Hai povos tan educados que nunca ensinan a lingua Dendo o tumulto dunha cidade impaciente por morder, tidis dís Harbricks, Harbricks Iso só pode parecer un idioma que se esputa Hai posturas da lingua que non entendo Hai que tomar o risco de sacala para fora Ainda entre os dentes Por iso pronuncio Mazza, digo cercear, zarzallo Xaxei que hai quen reserva a lingua Como unha vogal aberta no momento inoportuno Como roupa barata, un cheiro sospeitoso Hai pobos enteros que se van da lingua Cando me contas que non distingues en caldos dous idiomas estou a falar era para partir chaca a boca. Así terías ti como a, tamén unha lingua dividida en dúas, como a Corea, non é? Hai linguas que me quedan lonxe. Hai nas con tendencias a irse da boca e chantarse na solapa. Outras teñen cicatriz de tanto ser mordidas polos dentes. Hai linguas nas que se fixo sangue. Un anzol cravado na cartilaxe larinxa. Por iso... Cinza, Cercella, Zazamelo Nada de Galicia, nada de Galicia Atendédeme ben, Galicia Recortas minhas mans Recortas meus pés Non me quitarás a palabra Ata sempre, Pepe Ata máis Saúl. ver mouse foi unha producción imaxinaria divertimento para os meus pequenos monstros.